בעזרת השם, משיבת נפש, המשך משיחותיו הקדושות. א', לפעמים יש אדם שקברו אצל הפתח של הקדושה, והוא חוזר לאחוריו, מחמת של התגבר עליו אז עשית ראחרא, והבא דבר בהתגברות גדול מאוד, רחמנא ליצלן. והם מניחים אותו לכנוס לתוך הפתח. ועל ידי זה הוא נופל בדעתו וחוזר לאחור לגמרי חס לשלום. וכן דרך הבעל דבר ועשית רעך, כשרואין שהאדם סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנוס. על הם מתפשטים עליו בהתגברות גדול מאוד, רחמנא ליצלן. על כן צריכים להתחזקות גדול נגדם, לעמוד על עומדו, ולבלי להניח את מקומו, לבלי להשגיח על הנפילות והירידות והבלבולים שעוברים עליו, רק להתחזק מאוד, להתגבר עליהם ולעשות מה שיוכל בעבודת השם. ברבות הימים והשנים יכנוס את הבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתנו מאוד. ודע שכל התנועות וההעתקות שהאדם ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט מן גשמיותו לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ונתקשרין ובאים לעזרתו בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה חס ושלום. ודע שיש אילן שגדלים עליו עלים, שכל הלץ עלי צריך להיות גדל מאה שנים ומסתם הבעלו המאה שנים בוודאי עובר עליו מה שעובר ואחר כך בסוף המאה שנים הוא יורה בקול גדול כמו קנה שרפה שקוראים אומיתה והנמשל מובן ממילא ב. צריך האדם לחזק עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא ולסמוך על רחמיו ולהתברך המרובים מאוד בלי שיעור כי בוודאי לא יעזוב אותו אף אם עבר מה שעבר. העבר אין, והעיקר מכאן ולאבא לא יעשה עוד. יהיה שב ואל תעשה על כל פנים, אין במעשה אין במחשבה. כי גם המחשבה של אנשים כאלו הוא גם כן עשייה. כי גם בעולם עשייה יש מחשבה. וצריך להיות שב ואל תעשה במעשה ובמחשבה, כנזכר לאל. ומה שנעשינו ממילא אל יחוש ואל יסתכל על זה כלל. ודע, כי בהכרח שיעבור עליו כל זה הנזכר לאל. כי זה עיקר התשובה השלמה כשאדם עובר באלו המקומות והבחינות אלו ממש שהיה בהם מקודם ועכשיו הוא פונה עורף מהם וחופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה הן במעשה הן במחשבה כנזכר לעיל וזהו עיקר התשובה השלמה. ג. כבר מובהר לעיל מעניין העליות והירידות אלפים ועובבות עד אין שיעור שצריכים לעבור לאדם קודם שזוכים לעבודת השם בשלמות שגם על כל גדולי הצדיקים עבר עליהם כל זה. והעיקר להיות חזק בדעתו מאוד, שייאחז בעבודת השם לעולם, ולא יסתכל על שום דבר בעולם, ולא יניח עבודתו ידבח לעולם. ואפילו אם יעברו עליו חס ושלום כל הירידות שבעולם, אף על פי כן יהיה מתחזק בעבודת השם בכל מה שיוכל. והעיקר שלא לייאש עצמו חס ושלום, רק להתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל עדיין כלל לכנוס בעבודתו ידבח. כי רק עתה הוא מתחיל מחדש, וכן בכל פעם ופעם תמיד, ולפעמים צריכים להתחיל מחדש כמה פעמים ביום אחד. ד. כשרואה האדם שהוא מתפלל ומעתיר ומפציר הרבה, זה זמן רב כל כך, שיזכה להתקרב לעבודתו ידבח, ואף על פי כן אין מסתכלים עליו כלל ואין שומעים לו, רק אדרבה, נדמה לו שמרחיקים אותו מעבודתו ידבח בכל מיני הרחקות, וכאילו אין רוצים בו כלל וכלל. ועל ידי זה הוא נופל בדעתו ומרפא עצמו מעבודת השם חס ושלום. אזי צריך להתבייש בעצמו על זה מאוד, על שירי רחב מידותיו יטבח. כי באמת בוודאי השם יטבח חנון ורחום וכו', ובוודאי רוצה לקרבו וכו'. על כן צריך לחזור ולהתחזק בדעתו, להתחיל כל פעם מחדש, כנ"ל. שיחותיו הקדושות הכתובות בספר שיחות ערן. כל אחד, איי, לכל אחד לפי ערכו, כל מה שרוצה יותר לכנוס לו השם מתגבר עליו הבעל דבר ומתגרר בו ביותר. כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה, כשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתחזק בכל כוחו ומתגבר ביותר כנגדו. ומזה בא מה שלפעמים מתגרה בעל דבר ביותר באדם. וזה מחמת שהרע רואה שהתחיל לזה טוב להתעורר באדם, וזהו מתגבר ביותר כנגדו. ועל כן צריך האדם להיות משכיל על דבר זה ובתחבולות יעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. ו. לפעמים נדמה לאדם שרחוק הוא שיזכה לחיי העולם הבא לפי גודל התרחקותו מהשם ידבח. אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשוך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו ידבח ולעשות בשמחה מה שיוכל בעבודת השם. יהיה מרוצה לעבוד את השם תמיד כל ימי חייו, גם בלא עולם הבא. אפילו אם נראה לו שיהיה לו גהנום, גם כן חס ושלום. יהיה איך שיהיה, הוא מחויב לעשות את שלו תמיד, ולעסוק בעבודת השם כל מה שיוכל לחטוף ולעשות איזה מצווה או תורה או תפילה וכיוצא. והשם הטוב בעיניו יעשה. ז. אפילו אם אין האדם זוכה לעבודת השם, אף על פי כל זמן שמייחל עדיין להשם מטבח. בוודאי צריך לחזק ולאמץ עצמו מאוד בזה לבד גם כן, בבחינת חזקו ואמצו לבבכם כל המייחלים להשם, ואל יפול בדעתו משום דבר שבעולם, כי אין רעה גדולה מנפילה, אחמנא ליצלן. לכן צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו לבל יפול בדעתו משום דבר שבעולם, ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק את חברו. כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו, כי אין חבוש מתיר את עצמו וכו'. ושיזכה לבלי להפיל את חברו חס ושלום, אף על פי שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו. רק אדרבה יחזקו בכל מיני התחזקות בחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש. על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לחזור ולשוב לעבודת השם. היין שם. ח. לעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם, יתברך ואחר כך מתרחקים, ואף על פי כן, גם ההתקרות שלפי שעה יקר גם כן בעיני השם ידבח, אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. מאמרים מספרי ליקודי הלכות לרבי נתן עם ברסלב ומעוצר העירה מהרב מצ'רין א. על ידי שמחפשים ומבקשים עד שמוצאים בעצמם איזה נקודות טובות, בכדי להחיות את עצמם ולחזק את עצמם בעבודתו ידבח. הידי זה נמשכים כל התיקונים שנעשו על ידי הכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם וכן כל התיקונים שנמשכו על ידי קורבנות וקטורת. ב. אפילו במדרגות התחתונות מאוד מעיר אור האין סוף ידבח, כמובן בכתבים, רק שהוא בהלם גדול ובלבושים רבים אבל כל מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם ידבח יכול לדבק את עצמו מכל מקום שהוא ועל זה נאמר, אשרי שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי צריכים התאמצות והתחזקות גדול לזה. כל מי שהוא במדרגה נמוכה ביותר צריך להתחזק ולהתאמץ בזה ביותר ויותר. כי גם בתוקף החושך בגט צלמוות יכולין להמשיך על עצמו רור האין סופא, שיסתום עיניו ויבטל עצמו איזה שעה אליו ידבח. ועל זה נאמר גם, כי אלך בגט צלמוות לא יראה רע, כי אתה עימדי. כתיב כי ישב בחושך השם אור לי. ג. צריך כל אדם לדע שבכל עת שמתנוצץ לו איזה התנוצצות אלוקות, או אם מתעורר באיזה התעוררות חדש, זה השם יטבח. אזי הם מתגרים בו יותר ויותר. צריך להיות חזק הרבה לבל יפול מזה ואל יחלש דעתו על ידי זה אפילו אם יהיה כן אלפים ורבבות פעמים חס ושלום. רק צריך להתחזק הרבה על ידי התורה. היינו שיתחזק להמשיך חידושי תורה אמיתיים. ואפילו מי שהיה לא זוכל לזה, יחזק את עצמו על כל פנים לעסוק בתורה בתוארות חדש, ולקיים את כל דברי התורה בפשיטות ותמימות, ולא יצא מדרכי התורה חסר שלום. כי אף על פי שלפי יור ההתלהבות לבבו הוא נחשף להיות קדוש, הוא פרוש, הוא מובדל לגמרי מאבלי עולם הזה, לפי הזריחה של התנוצצות הזה, ובאמת כך ראוי להיות, אך אם אף על פי כן יצרו מתגבר עליו ומתגבר בו עתה ביותר דייקה, אל יפול לגמרי על ידי זה חס ושלום, רק יתחזק לבלי לצאת על כל פנים מדרכי התורה בפשיטות. וקיים מקרא שכתוב אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. שלא הרשע הרבה חס ושלום על ידי זה שרצה לצדק הרבה ולא עלתה בידו. ואז כשילך בדרך זה ויחזק בזה הרבה, אז ילך לבטח דרכו ויוכל בכל פעם לעורר את עצמו להשם מטבח. לסתום עיניו בכל עת מחזודי עלמא ולבטל עצמו אליו ידבח ואם יזכה לבטל את עצמו באמת מעתה לצאת מחזודי עלמא לגמרי כראוי באמת בוודאי מה טוב ואם לאו חס ושלום על כל פנים לא יפול מזה כלל וכלל רק יחזק את עצמו להיות איש כשר בפשיטות גמור על פי דרכי התורה הקדושה כי התורה משברת ומבטלת כל הסטרא אחר רוצים להתגרות בנו חס ושלום ד. מי שרוצה להתקרב להשם מטבח, צריך תמיד לבקש את השם בכל מקום אשר הוא שם, ולקשר ולהעלות בחינת המקום אשר הוא שם לבחינת למעלה מהמקום. דהיינו להשם מטבח שהוא מקומו של עולם. ואז זוכה לעבוד את השם באמת, ואין שום מקום שימנעהו. אפילו מי שנפל, איזה מקום לא טוב בחטאיו, ואפילו למקום נמוך ומבושם ומלוכלך, מאוד חס ושלום, אך מנא לצלן. אף על פי צריך שיזכור בהשם מטבח שהוא מקומו של עולם, ששם יש מקום לכל אחד ואחד ועל כן אין שום נפילה בעולם כלל כי מכל המקומות אשר נידח לשם יכול לחזור להשם מטבח, בחינת ביקשתם משם את השם אלוקיך וגומר משם די ממקום אשר הוא שם כמובן. הי, hey, כל מעשי האדם הם בזמן ובמקום ושם עיקר אחיזת הסדרה אבל השם יתבח וכביכול למעלה מהזמן והמקום ושם כולו טוב ואין שם אחיזת הסדרה אחלה ושם נמתק הכל וזה בחינת אם משק שמיים שם אתה וכולי ימים יוצרו ולא אחד בהם היינו שאין שום מקום וזמן לברוח ולהתייאש חס ושלום מהשם יתבח כי כל המקומות שבעולם הם אצלו והוא מחיה את כל המקומות והמדרגות שבעולם וכן עניין הזמן, ועל כן בכל זמן ובכל מקום יכולים למצוא אותו נדבח. כי המקום בכללו, וכן הזמן בכללו, הכל הוא מהשם נדבח. על כן על ידי תשובה יכולים להתקרב אליו נדבח ולעלות למעלה מהמקום והזמן. ו. נגד כל הבלבולים והתאוות והמחשבות רעות וזרות, הרודפים מאחר האדם ובלבלים אותו בכל עת. בפרט בשעת התפילה. והאדם יש לו איסורים גדולים מהם. העיקר הוא בחינת עריכת אפיים, שהוא בחינת אמונה כמובאו בפנים. היינו, שיהיה לו שלמה בהשם נדברך ובהצדיקים וקשרים אמיתיים. הוא יתחזק בעבודתו ולא ייפול משום דבר. לא אכפת לב ולא תקצר רוחו משום בלבול וחלישות הדעת, מה שהבעל דבר רוצה להכניס בדעתו כאילו אפס תקווה חס ושלום. כי צריך לבלי להסתכר על זה כלל, רק להתחזק מאוד. כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיכשהו, אף על פי שכבר נפל נפילה זאת בעצמו כמה פעמים בלי שיעור, אף על פי כן, אין ייאוש בעולם כלל. וצריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, והיה ליפול לזקנה דה סטרא אחא כי כל הנפילות שבעולם הן מבחינת זקנה דה סטרא אחא. שידמה בעיניו שכבר נזקן בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם. עד שאי אפשר לא לצאת מהם בשום אופן חס ושלום. ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום, בכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש. כי השם ידברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה לחברתה. על כן צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריך להתחיל כמה פעמים. ואפילו אם יהיה כך, זמן ארוך יהיה איך שיהיה, צריך להזכיר את עצמו באשר ידבר בכל עת ובכל שעה, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה מחדש ממש כל מה שיוכל, ואל להסתכל על שום בלבול וחלישות הדעת כלל. כל זה הוא מבחינת עריכת אפיים, שצריך להעריך רוחו, לעבור על כל הבלבולים והמניות, ובלי להסתכל על שום דבר, ולא תקצה רוחו מכל מה שעובר עליו. רק יתחזק בהשם נדבך בכל מה שיוכל כי השם נדבך מלא יחמים בכל עת וחסדי השם לא תמנו לא אוכלו רחמיו זין כל ההתרחקות של רוב העולם מהשם נדבך הוא רק מחמת נפילות וחלישות הדעת כי רובם התנסו כמה פעמים והתחילו בעבודת השם ואחר כך נפלו למה שנפלו כל אחד כפי נפילתו רחמנא ליצלן וקצתם התעוררו להתחיל עוד הפעם, או כמה פעמים. אבל אחר כך, כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמם. אבל באמת כל זה מעשה בעל דבר בעצמו, שהוא זקן בסדרה אחרא. כי נקרא זקן וכסיל. הוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח, חס ושלום. כאילו כבר נזקן בחטאיו ובמעשיו, עד שאי אפשר להשתנות עוד. ובאמת לא כן הוא. כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה ממש. כמו שברכים על זה כמה ברכות ברכות השחר. על כן צריך להתחזק בכל עת ויהיה דומה בעיניו כאילו היום נולד וכאילו היום מקבל התורה מחדש. ח. השם יתברך ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית. וכמו שאין עלייה בעולם לפי גדולתו יתברך כגבוה מעל גבוה וכו', כמו כן אין ירידה בעולם. כי בכל הירידות חס ושלום יש ירידה גרועה ביותר. ומאחר שיש ירידה גרוע מזו חס ושלום צריך להתחזק לי ליפול יותר חס ושלום. בעיקר התחזקות בכוח הצדיקים הגדולים, שלא עמדו לעולם על מדרגה אחת ועלו בכל פעם יותר. אפילו כשהגיעו למדרגה גבוה שבמדרגות, אפילו למדרגה עליונה ונוראה מאוד, אף על פי כן לא הסתפקו את עצמם בזה. ואומרים, הלא השם נטבח אין סוף. ומי יודע מה שיכולים בזה העולם להשיג עוד. על כן הם מתחילים בכל פעם מחדש, עד שבאמת באים בכל פעם למדרגה גבוהה יתרה מאוד וכן לעולם. על כן, בכוח צדיקים אלו יש תקווה לכל הנופלים ואין שום ייאוש בעולם כלל. כי אף על פי שנדמה לו שמירידה כזאת אי אפשר לעלות חסד שלום, אף על פי כן, מי יודע גדולת חסדי השם, כי יש חסד כזה אצלו לא יתברך, שגם משם יכולים לעלות. וכל צעקה הוא צעקה שצועק אפילו בשאול תחתיות. אינו נאבד לעולם, יהיה איך שיהיה אחר כך. כי הצדיקים הנ"ל משיגים שכמו שאין עלייה לעולם, כמו כן אין ירידה לעולם שלא יוכלו לעלות משם, ובאמת הכל אחד. כי כל מה שהצדיק עולה למדרגה הגבוהה יותר, הוא משיג יותר גדולת השם, הוא משיג יותר חסדי השם שזהו עיקר גדולת השם מטבח. כי מידת החסד נקראת גדולה כידוע. ועל כן אלו הצדיקים שזוכים להשיג בכל פעם גדולת השם מטבח ביותר, היינו גודל חסדם על ידי זה זוכים להשיג כי אין שום ירידה ונפילה בעולם ואין שום יורש בעולם כי משיגים בכל פעם חסדים כאלו שהם עיקר גדולת הבורא עד שעל ידי זה הכל יכולים לעלות על כן באמת אפילו הקטנים במעלה מאוד אפילו אם נפלו לרשעות גמור חס ושלום אף על פי כן כל זמן שהנשמה בקרבם כל זמן שיכולים לזוז באיבר אחד צריכים להעריך אפם ואורחם ולצפות לישועה תמיד ולהתגבר להתחיל בכל פעם מחדש, בכל מה שיכולים, יהיה איך שיהיה. כי אין שום תנועה לקדושה, ולא שום הנחה וצעקה וכיסופים לקדושה, נאבד כלל לעולם. כי לא יזנח לעולם השם. כי רבים מלחמיו וחסדיו, עד אין סוף ואין תכלית כנזכר לאל. ט. <תת> לפעמים <תת> הנפילה והירידה הן תכלית העלייה. כי עיקר הנפילה הוא כדי שיתחזק ויחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו. שזה עיקר עבודה, לחיות חיים חדשים מעבודתו יטבח בכל עת. י. מה אשר רוב בני האדם טועים בעצמם, וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם יטבח. להיות איש צדיק או איש כשר באמת, כמו שאר צדיקים וכשרים. כמרגלה בפומא דין שלומר, כשמספרים מאיש צדיק או מאיש קשר ויראה באמת. הוא מתחיל להתעורר בהם ורואה תשובה גם כן להתקרב לאשר יתברך כי כל ישראל מלאים מחשבות של אירועי תשובה והתקרבות לאשר יתברך תמיד אך אחר כך תכף אומרים מי יכול להידמות לזה האיש הצדיק וכולי כי היה נשמה קדושה מנעוריו כאילו צדקת הצדיקים וקשרים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדתם אשר באמת אינו כן כי עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי גיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים משנים הרבה, והתגבר והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן, והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה. וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כתר שם טוב מונח וכו'. ובאמת עניין הטעות הזה שסוברים, שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות, שמשם בחינת החילוף, שנחלפה בין מלך לבין העבד, כמבואר בסיפורי המעשיות. שמחמת זה נפל למקום שנפל, והלך בדרכים לא טובים, עד שהיה מסופק בעצמו אם הוא בן המלך או בן העבד. כמו כן בכל אדם הרחוק מהשם נדבך, ובפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה, שהתגבר הבעל דבר מאוד מאוד, עד שכמה בני אדם מייאשים את עצמם כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם. כל זה הוא רק פיתוי היצר. כי באמת צריך האדם לדע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוהה ויקרה מאוד מאוד וכולם הם מבחינת בני מלכים ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד כמו כל הצדיקים והכשרים כי גם עליהם עברו מחשבות וחלישות הדעת כאלה וכאלה אך היו משכילים לבלי להניח להטעות אותם והתגברו והתחזקו מאוד עד שזכו למה שזכו אשרי להם וזה בחינת ויגבה ליבו בדרכי השם י"א עיקר ברכת התורה הוא שצריך כל אחד לברך את השם מטבח אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את ראותו שזה בחינת סגולה ומקיף שאי אפשר להשיג על מה בחר בנו ביותר מכולם כמו שטען שרו של מצרים באמת הללו עובדי עבודה זרה וכולי ועל כן באמת נקראים ישראל סגולה כי התקרבות ישראל לאבים שבשמיים יותר מכל העולם רואה כמו סגולה שהוא למעלה מהשכל ואי אפשר להשיג, שזה בחינת סוד הנקודה הקדושה הכלולה מכל הנקודות שבישראל, שהוא בחינת נקודת משה רבנו עליו השלום, שמלובש בכל אחד מישראל, שהנקודה הזאת עומדת בין שמד לרצון, שזאת הנקודה היא עיקר ההבדל בין ישראל לעמים, שהילדי זה זוכין לעלות מערה של השבעים אומות, שהוא בחינת שמד, ולקנוס לכלל קדושת ישראל, שהוא בחינת רצון, ועל כן כל אחד מישראל. אפילו אם נפל למקום שנפל, שכמעט אינו יודע להבחין בין קדושת ישראל לזוהמת העקום, מחמת עוצם ריבוי קלקוליו חס ושלום, אף על פי כן, צריך לחזק עצמו בנקודת יהדותו שיש לו מצד התולדה שהוא מזרע ישראל, אף פי שכמעט אינו מרגיש בעצמו קדושת ישראל מעוצם קלקוליו, אף על צריך להאמין בזה מאוד, כי הנקודה הקדושה הכלליות הזאת, שהוא בחינת נקודת משה, שמלובש בכל אחד כנ"ל, הוא סוד גדול אשר באמת אי אפשר להשיגו. ועל כן, אדרבה, מי שנפל בדעתו כל כך, בוודאי ביותר צריך להודות ולברך על חלקו, שהוא מזרע ישראל ולא עשני גוי, ומלובש בו נקודה קדושה כזאת, אשר הוא עיקר ההבדל בין קדושת ישראל לבין העמים. ועל הנקודה הזאת יכולים הכל לעלות משמד ממש חס ושלום לרצון. ובלבד שלא יתייאשו את עצמם, שלא יהיו בבחינת ואשר אמרתם נהיה כגויים. שזה היה בחינת הפגם שלא ברכו בתורה תחילה. מחמת שנפלו בדעתם מאוד על ידי שידעו עוצם קלקולם עד אשר מחמת זה היה קשה להם לברך ברכת התורה, מאחר שאינם מקיימים אותה. ופגם זה די כגרם חורבן בית המקדש והגלות, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה. כי איכשהו אף על פי כן אסור לייאש את עצמו חס ושלום. רק אדרבה, הוא ביותר צריך לברך על חלקו על נקודות קדושת יהדותו. שזה עיקר ברכת התורה כנ"ל, ולחפש אחר נקודות טובות בקדושת ישראל שיש בו עדיין, ולחזק את עצמו בהן, עד שעל ידי זה יכול באמת לעלות משמד לרצון. אך לזכות לכל זה באמת, העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים, שהם מבחינת משה, והם מעוררין ומאירין בנו הנקודה הזאת, שעל ידי זה ממתיקין כל הדינים ומעלים אותנו משמד לרצון כנ"ל. י"ב <תבט> כך מצוות קריאת התורה שהיא אמונת הרצון שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך ולהמשיך עליו אמונה הקדושה הזאת בכל יום מחדש וכנעת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ולהמשיך על עצמו הרצון לקדושה ולקשר כל מחשבותיו וליבו ודעתו לרצון הזה שיהיה תמיד כל תשוקתו וכיסופיו ורצונו חזק רק לתכלית האמיתי הנצחי ולהוסיף בכל יום מחדש להתחזק ברצון לקדושה בכל פעם יותר ויותר ואף אם עובר עליו מה שעובר אף על פי כן אל ירפא את הרצון בשום אופן בעולם והעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי אבל כן צריכים להמתין ולהמתין עד שיגיע יום ישועתו כי השם יתברך מצמיח ישועות חדשות בכל יום כי כל מה שבא ונתחדש יום אחר, להתאוסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. כי רק בשביל זה השם ידבח מקיים עולמו ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. בכדי לעורר אותנו להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים החזקים להשם ידבח. וזה מבחינת טהרת הטמאים שתלוי בימים. כי יש שטעונים רק כערב שמש, היינו, שגמר טהרתו וישועתו תלוי עד שיבוא היום שאחריו. ויש שטעונים שבעה ימים לטהרתן, וכשיצאו ישראל ממצרים ספרו שבע שבתות תמימות עד שזכו לקבלת התורה, והעיקר להתחזק בכל אלו הימים שאינו זוכה עדיין לשלמות טהרתו, שבחינת קבלת התורה, אף על פי כן יתחזק בהם בכל יום ויום ברצונות חזקים חדשים, ויחזק בזה מאוד מאוד בכל מה שיעבור עליו, עד שיזכה ליום ישועתו וטהרתו ושלמות. ויש עיקר גמר תורתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרי. היינו, אחר פטירתו מן העולם, שזה בחינת ובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים, שהוא חלקו הטוב לעולם הבא, שיזכה אליו תכף אחר ביאת שמשו, ולא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שצריך לסבול. משלא יכין עצמו כלל, כל ימי חייו, לא יתחזק את עצמו להמשיך על עצמו הרצונות הקדושים הנ"ל בכל יום היום. כי אז ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטף טוב בזה העולם. כל רצון ורצון טוב שהיה לו בכל יום ויום כל ימי חייו. ורק זהו תקוותו והשארתו לנצח. ג. המקורבים לצדיק האמת שהוא מבחינת זקן וקדושה. הם נזהרים מבלי ליפול חס ושלום לידי זקנה לעולם. ואיכשהו איכשהו עובר על אדם בכל יום מאמינים שכל יום ויום הוא עניין חדש לגמרי. כי השם מטבח מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, בוודאי לית יום דלית בטוב, רק שיש לו גדר מליבו, ומאמינים בחסדו הגדול שאינו נפסק לעולם, עד שממשיכים חסדים חדשים לעולם בכל יום, ועל ידי זה זוכים להוסיף בכל יום הוא קדושה ודעת, שעל ידי זה מאיר את גלות הרצון בכל יום יותר ויותר. ד. כל מי שרוצה לחוס על עצמו. ולחשוב על תכליתו הנצחי. כל תקנתו שאיכשהו, איכשהו יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריאה חדשה ממש. כי באמת נעשה אדם כבריאה חדשה בכל יום, שבשביל זה מברכים כל ברכות השחר, כמובן בשולחן ערוך. ועל כן איכשהו צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. כי כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום, ציצית ותפילין וכיוצא. אך העיקר שיראה ליישב דעתו בכל יום, שזה היום שעומד בו עדיין לא היה בעולם, וכן לא יהיה עוד היום הזה בעולם. והעבודה על השם מטבח שצריכים בזה היום היא חדשה לגמרי. ורק עליך נפל חובת היום הזה. על זה האדם שעומד באותו הדור, באותו היום, הוא די כצריך לעסוק בעבודה הזאת. ולא מלאך ולא שרף, ואפילו נשמות הצדיקים שבגן עדן עליון אינם יכולים להשלים העבודה הזאת. רק חי, חי, הוא יודחה כמוני היום. כמוני היום, דייקה. היינו, כמו שאני היום, באיזה מדרגה פחותה שהוא, אף על פי כן. מאחר שאני חי, אני צריך להודות לך, דייקה. אדרבה, כל מה שיודע בנפשו שהוא גרוע ומקולקל ביותר, על דייקה יתגדל ויתקדש שמו הגדול ביותר, כשהתקרב אליו ידבח. בבחינת קדעתי יתרו ואמר, וכולי, כדן אסתלק ואתייקר, שמי דקוצה בריך וכולי. כי עיקר גדולת השם ידבח הוא די כאשר הרחוקים מתקרבים אליו ידבח. ועיקר <coughs> העצה לקיום התורה הוא להתחיל בכל פעם מחדש כנ"ל. אפילו אם אין יכולים לעשות כלום מגודל התגרות והתגברות הגלות בגוף ונפש וממון. אף על פי כן, להתחיל בכל פעם להכין ולהזמין את עצמו מחדש לעבודתו ידבח. שזה בחינת דענא זמי למוות. ולפעמים צריכים להתחיל ביום אחד כמה וכמה התחלות חדשות, כל שכן בכל שבוע וכולי, עד שאחר כך מצטרפין כל ההתחלות הנאלו ובאין לעזרתו, כי לט רעות עתה ודהתעבד. על ידי זה זוכה אחר כך להתחיל לגמור עבודתו בשלמות כראוי. והעיקר שצריך האדם לסלק מדעתו בכל יום וכל פעם כל מה שעבר עליו עד היום ואותה שעה. וכל ההתחלות מכל העבודות שהתחיל לעבוד השם מתבחדתה לא ייאלץ לא בחשבון כלל רק כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל כי עיקר ירידות והנפילות של כל אחד הוא מחמת שנדמה לו בדעתו שכבר התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד הפעם וכן הרבה פעמים על כן מתייאש עצמו לגמרי חס ושלום ומתרשל בעבודתו מלהתחיל עוד הפעם על כן ניכר העצה לשכוח בכל פעם כל מה שעבר עליו אף על פי שכבר התחיל אלפים ובבות פעמים אין מספר. רק אתה יתחיל מחדש לגמרי להכין ולהזמין את עצמו לעבודתו ידבח בכל מה שיוכל. אם לצרוק אל השם מעומק הלב כמו שצריך אתה באותה שעה, אם להתחיל ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות, <coughs> אם לשמח את עצמו במה שלא עשני גוי וכו'. וכן בכל מיני עצות לעבודתו ידבח, עד שעל ידי זה יישאר קיים בקיום התורה תמיד. כי באמת אפילו מי שחטא כל ימיו ושב באחרונה מוכלים לו הכל כמאמר רבותינו זכרונם לברכה וכל שכן מי שכבר התחיל כמה פעמים לשוב אליו ידבח ועיקר נפילות וחלישות הדעת מזה שראו שכבר ניסו את עצמם והתחילו כמה פעמים ונפלו הוא רק מעשה בעל דבר שרוצה להסיתם על ידי זה ולערבב דעתם ולייאש את עצמם חס ושלום על כן צריכים להיזהר מאוד ללך בדרך הנ"ל להתחיל מחדש באיזו בחינה שהוא וישכח מדעתו לגמרי כל מה שעבר עליו. וכל ההתחלות שהתחיל עד עתה לא יעלה לו מן החשבון כלל. רק עתה צריך להתחיל מחדש לגמרי וכן לעולם, עד שיזכה לתשובה שלמה ולהתחיל ולגמור בשלמות כראוי. וכשזוכה להתחזק בכל הנ"ל, אזי זוכה על ידי זה לדברים גבוהים ועלונים מאוד. כי נמשך הערה משלוש פעמים שם עקר ופעם אחת שם הוויה, שהודיע השם נדבך למשה רבנו עליו השלום. בעת ששאל אותו ואמרו לי מה שמו וכו', וכן זוכה על ידי זה להשאיר והניגון שיתאר לעתיד שהוא פשוט, כפול, משולש, מרובע, ונהרג על שם אבי בריבוע שהוא י, יק, יקו וכו', כמבואר בפנים. ט"ו כל אחד מישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו, ולהתקרב לצדיקי אמת, וכוונתו באמת לשוב לישי מטבח, צריך לדע שבהכרח שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלי הים ובחינות וניסיונות וצירופים ואם לא יניח את מקומו בכל מה שיעבור עליו בוודאי יזכה לאחרית טוב לנצח ולכל זה מקבלים כוח רק מהצדיק האמת בחינת משה שהוא עושה כמה תחבולות בחוכמה נפלאה כדי להחיות ולקיים את כל הנפשות החפצים להתקרב לשם מטבח שזה בחינת מה שהצדיק מבטל את עצמו לפעמים מהשגתו ומדבקותו, כדי להחיות ולחזק את כל האנשים הפשוטים הבטלים מן התורה, וכן את הלומדים בשעה שצריכים לבטל את עצמם, כי בהכרח צריכים לבטל את עצמם לפעמים, כי העבודה צריכה להיות בחינת רצו ושוב, עיל ונפיק, שזה בחינת כל עליות וירידות שצריכים לעבור על כל אחד, וזה בחינת ההפסקות שבין פרשה לפרשה שבתורה. שזה בחינת הביטול שמבטל עצמו הצדיק בכל פעם ומפסיק עצמו מעבודתו בכדי להחיות ולחזק את כל בחינת הבטלים הנ"ל. וזה מרומז בדברי רבותינו זיכרונם לברכה. מה היו ההפסקות משמשות? ליתן רווח למשה וכו', קל וחומר לידיעות תלמד מן הידיעות וכו'. כי עיקר הכוח הידיעותות לחזק את עצמם בעת ביטולם וירידתם הוא רק על ידי ההפסקות הנ"ל. כלומר על ידי אש המחזקים את עצמם בכל מה שעובר עליהם, על ידי זה מבררים מבחינת עץ הדעת, טוב ורע, שמשם כל הניסיונות של האדם, על ידי זה זוכים לתיקון הדעת, על ידי זה ממילא מתקנים כל השלושה מוחים, וזוכים לאמונת חידוש העולם הזה וחידוש העולם של העתיד. כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים, ומלאכים, ושרפים, רוצה די בעבודת בני אדם הגשמיים. כן, כל מה שהמדרגה הנמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזו התעוררות כלשהו, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה. מבחינת כדאתי יתרו, כדין אסתלק ויתיקר שמע דקודשבריך וכולי. ועל כן, על ידי שהצדיק הגדול מעלה נפשות הפגומות מאוד, על ידי זה די כאן נעשה ייחוד נפלא. וזה סוד נשיכת הנחש לאיילתה, המובהר בזוהר הקדוש, בסוד קריאת ים בעיקר ייחוד נעשה על ידי מה שממשיך הצדיק הערה על הנפשות הנ"ל מבחינת עתיק שזה בחינת מה שכתוב שם מה תצעק אלי בעתיקה טליה מילתא כי מחמת שם חולי הנפש ופגומים ביותר על כן אי אפשר להושיעם כי אם הצדיק הגדול ביותר שיכול להעיר בהם מבחינה גבוה מאוד שאורייתא דעתיקה. י"ז <תזיין> התורה והמצוות הם רחבים מאוד בלי קץ ותכלית כמו שכתוב לכל תכלל ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד ואי אפשר להשיגם על ידי זה עיקר ההתגברות וההתחזקות על ידי שיודעים שאין יודעים כלל כי עיקר התחזקות על ידי שמאמינים בעדת הקדושה שמעיר לנו הצדיק האמת שמלוא כל הארץ כבודו וכולי אבל תכף שבאים עליו קושיות ואפילו כשקשה לו על עצמו אף על פי כן על שאף על, על פי כן הוא פגום, גושם כל כך ורחוק כל כך מקדושת התורה, אזי תכף צריך לברוח מכל אלו הקושיות. כי אם ירצה לתרץ הקושיות, אזי ייכנס בקושיות ונפילות עמוקות עוד יותר. על כן צריך לשתוק במחשבתו ולקיים סייג לחוכמה שתיקה. רק להתגבר בכל עוז, לחטוף איזה נקודות טובות כל מה שיוכל תורה ומצוות, ובפרט תפילה ותחנונים ושיחה לפני קונו, ובלי להסתכל על כל מה שעובר עליו. כי צריכין להיות עקשן גדול בעבודת השם, כי באמת אין יודעין כלל. רק לקיים כמו שציוונו רבינו זיכרונו לברכה, לבלי לייאש את עצמו בשום אופן. כי אין שום ייאוש בעולם כלל. רק לכסוף ולהשתוקק ולצפות בכל עת לישועת השם. כי לגדולתו ידברך אין חקר כמבואר מזה עוד הרבה במקומות אחרים. י"ח לפעמים נדמה לאדם השומע או מעיין בספרים ורואה התחזקות שחזקו אותנו הצדיקים אמיתיים ותלמידיהם הבאים אחריהם והודיעו לנו שאין שום יוש בעולם אפילו אם נפל כמו שנפל אחמנה ליצלן אף על פי כן השם איתו ואימו ואצלו וסמוך לו כי מלוא כל ארץ כבודו וגם משם מצפה השם יתברך לתשובתו באיזה מדרגה שהוא אך מחמת חדשות הדעת שיש לו במעשיו שאינם טובים כי ידה איניש בנפשת ונדמה לו שהוא גרוע מן הכל, ולא עליו נאמר דברים הללו. גם כי הצדיקים בארו בפירוש, שהם מדברים אפילו עם הגרוע שבגרועים. אף על פי כן, נדמה לו כאילו הם רוצים רק לפתות אותו ולהסיתו, לקנוס את אמו בדרך פשר בעלמא, כדי שלא ייפול עוד יותר ויהיה גרוע עוד יותר, יחמנא ליצלן. אבל האמת, הוא יודע בנפשו פחיתותו ושפלותו, ושהשם ברחוק ממנו מאוד, כבר עבדה תקוותו חס ושלום. וכייצר בחלישות ונפילות כאלה שרוצה הבעל דבר להסיתו ולהדליכו מדרך האמת. אבל אותם שזכו להיכלל בתוך הקיבוץ הקדוש, האוחזין עצמם והצדיק כאמת. הם מאמינים באמת ובאמונה שלמה. כי כל דברי הצדיק והתחזקותו אינם בדרך פשר ופיתוי והסתה חס ושלום. רק כך הוא האמת לאמיתו. כי בגודל השגתם העצומה השיגו האמת. כי רבים רחמה וחסדיו יתברך עד אין חקר. וחושב מחשבות לבלי יידח ממנו נידח, אפילו מי שכבר נידח לגמרי חס ושלום. וכל הדיבורים שהצדיקים מחזקים אותנו, ומנחמים אותנו, ומעוררים ומקיצים אותנו לידע, כי עדיין השם איתנו במקומנו ממש, כי מלוא כל הארץ כבודו, לא מלבם הוציאו דברים אלה, רק הם דברי השם ממש, והוא התברך בעצמו הודיע לנו הדיבורים הקדושים הללו על ידי הצדיקים ותלמידיהם הקדושים, שנשארו אחר הסתלקותם. לידה כי עדיין השם יתברך עמנו בכל דור בדור ולא יעזוב אותנו לעולם עד יכונן וישים את ירושלים תהילה בארץ ולעתיד לבוא יזכו לראות זאת בעיני ממש ובחינת ונגלה כבוד השם וראו וכולי כי השם דיבר. יודת צריך כל אדם לידע כשרוצה להתקרב להשם מטבח ורואה שהמניות והמסקים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד ובפרט כבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתתחים כנגדו יותר ויותר. לפעמים רואה שאחר כמה שנים, שנדמה לו שכבר התחיל להתאר קצת, חזר ונפל, והתגברו עליו התאוות והיו רואים בהשתתחות עצום מאוד רחמנא ליצלן. צריך שידע שכל זה נמשך מהבגדים הצועים שעדיין לא נזדכך מהם, שמהם עיקר כל המניות וההתגברות, ומחמת גודל ההגיעות שצריכים לזה, להפשיט מעצמו הבגדים הצועים בשלמות, ולאו כל אדם זוכה לעמוד בזה. מזה בא כל מה שעובר על האדם. אפילו מי שכבר התחיל קצת בעבודת השם, התחיל לתאר עצמו מעט, אפילו אם כבר עלה קצת מדרגה לדרגה, ובכל פעם נזדכך ביותר, אף על פי כן, יכול להיות שאחר כך יחזור ויתפשט עליו כל התאוות והאירועים בהתפשטות יותר מבתחילה, והכל על ידי הבגדים מצויים שעדיין לא הפשיט אותם מעצמו לגמרי, אף על פי שכבר התחיל לתאר את עצמו קצת. על דבר יכולים ללמוד ולהבין היטב מה שרואים בחוש. מעניין בירור הלחם שהוא חיות האדם שצריכים לבררו בבירור אחר בירור צריכים לחרוש ולזרוע ולקצור ואחר כך לנקות את התבואה ממוץ ותבן ואחר כך לטוחנה ולנקות את הקמח מסובין ומאורסן וכל אלו הפסולת הנאחזים בתבואה הכל נמשך מהבגדים הצועים שנתאחזו במאכלים בעת שנפגמה האכילה על ידי אכילת עץ דעת נמצא שכל אלו הבירורים הם לנקות את התבואה הבגדים הצועים אף על פי כן, אין לתכלית הבירור, כי עיקר הבירור בשעת האכילה. ואז עיקר הגיעה לאכול בקדושה ולברך עליה בכוונה, עד שעל ידי זה עולה הטוב הזך שבהלך מחיית האדם, שאוכל להודות ולהלל להשם מטבח, ולהיכלל על ידי זה באין סוף בחי החיים מטבח. ואז נדחה הפסולת ונעשה קיצועה ממש. נמצא שכל אלו הבירורים שמתברר עליהם עדנה מהפסולת הנאחז בו. אינם נחשבים כלל נגד הבירור האחרון שבשעת האכילה עצמה שאז עיקר הבירור מגדים מצויים ממש וזה ממש עניין כל מה שעובר על האדם שיש שכבר התחיל לברר ולזכך עצמו והבירור הוא בחינת בירור החיטה ממוץ ותבן ואף שגם זה טוב מאוד אף על פי כן צריכים עדיין הבירור מבחינת סובין ומורסן ועוד שאר תיקונים עד שיהיה בבחינת לחם ומאכל אדם בשלמות אך אפילו מי שכבר זכה לכל זה עדיין צריך לזכות לגמור הבירור בשלמות, דהיינו לבחינת גמר הבירור שנעשה בשעת האכילה עצמה כנ"ל. ומי שאינו זוכה להתגבר ולהתחזק ולסבול להגיעות שצריכים, אז כסמוך לתכלית הבירור, אז יכולים להתגבר עליו מניות ומסכים ובלבולים הרבה יותר מבתחילה, חמת שעכשיו מתעוררים לבגדים מצויים ממש, שצריכים לדחותם בשעת האכילה די כשהוא שעת גמר הבירור, וזה בפרטיות ובכלליות. כי על כל האדם צריך לעבור כל זה שצריך להתייגע ולברר את עצמו בבירור אחר בירור. והבירור האחרון שהוא בחינת אכילה קשה לפעמים מכולם. כי אז צריכים לברר הטוב ולדחות הרע כי היא צורה שהם כל הסטרא אחרא והקליפות לגמרי לחוץ. וכן בכלליות העולם, שעיקר עוצם העגיות שיש עכשיו למי שרוצה לכנוס בעבודת השם. וכל עוצם מרירת הגלות שמתגבר עכשיו בעיקווה דמשיחא. ומחמת שעכשיו צריכים לברר את תכלית הבירור בשלמות עד שתהיה גאולה שלמה שאין אחריה גלות. הבירור הזה הוא בחינת הבירור של גשת החילה עצמה, שאז עיקר התגברות הבגדים הצועים כנ"ל. על כן צריכים עכשיו מרירות והגיאורות הרבה, קודם שזוכים לדבר שבקדושה, בפרט לזכה יכול לנקות את עצמו מתאוות וערורים, שהם בחינת קיצור ממש. צריך אתה להתחזק מאוד בכל מיני התחזקות, בלי ליפול בדעתו מזה כלל. רק להשתדל לגרשם מאיתו, על פי הדרכים והעצות שגילו לנו הצדיקי אמת. כי הקדים השם מטבח רפואה למכה, על ידי הספרים והעצות הקדושות שנתגלו בדורותינו אלה. שעל ידי זה יכולים אנחנו להתחזק ולהחיות עצמנו גם אתה, ולשאר עומדנו, להמשיך את עצמו אל השם מטבח בכל פעם. עד שנזכה להיטהר לגמרי מהבגדים הצויים הנ"ל. כי הטהרה מכל זה הוא רק על ידי התורה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כנחלים ניטאי, מה הנחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף דברי תורה כן.